Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma baad Ikhwah tuan-tuan dan perempuan Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian Bertemu kita dalam kuliah bulanan Kitab Riyadu Salihin Karangan Imam An-Nawawi Rahimahullah Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita uh, akan teruskan bacaan dalam uh, bab yang baharu iaitu bab yang ke-12 bab ke-12 daripada buku Riyadhus Salehin ini. Anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Anjuran menambah amal kebaikan di usia senja atau kita kata usia uh, tua atau ketika umur sudah uh, lanjut uh, usia. Uh, kita lihat uh, seperti mana kebiasaan Imam al-Nawawi dalam kitab uh, Riyadh Salihin ini, beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran, Nafs-Nafs, Al-Quran dan juga Hadis Uh, kita baca dahulu nas-nas yang beliau kemukakan kemudian kita perhatikan uh, satu persatu nas-nas uh, tersebut jadi imam An-Awaim memulakan bab 12 ini dengan firman Allah awalam nu'ammirkum ma yatadhakaru fihi man tadhakar wajakumun nadhir dan apakah kamu tidak memanjangkan Uh, dan apakah kamu tidak memanjangkan umurmu? Uh, uh, uh. Uh, saya, saya kira mungkin ada, ada kesilapan dalam terjemahan di situ ya. Dan apakah kami bukan kamu, ya, awalam nu'amirkum. Dan apakah kami, iaitu yani Allah, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk uh, Berfikir Bagi uh, Mereka yang berfikir Dan apakah tidak datang kepada kamu Pemberi peringatan Ya, pemberi peringatan yang ini uh, Rasulullah uh, Rasul utusan Allah Atau uh, dakwah uh, baginda ya, Surah Fatih ayat 37 uh, Kemudian ada dibawakan Uh, penjelasan uh, mengenai ayat ini daripada ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan para pentakik ya, dan para penyemak daripada karangan para ulama berkata maknanya, iaitu yani makna ayat al-Quran yang telah kita baca tadi ialah bukankah kami telah memanjangkan usiamu, iaitu yani, usiamu wahai ...insan, wahai manusia, sehingga enam puluh tahun. Sehingga enam puluh tahun. Yang di, di di di khaskan atau ditafsirkan dengan ayat ini dengan erti enam puluh tahun. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu panjang umur maknanya bila dah sampai enam puluh tahun. Ini satu faedah uh, menarik di sini tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita sebut, oh semoga panjang umur, semoga panjang umur misalnya. Panjang umur tu bilakah seorang itu dikira panjang umur? Adakah kalau umur dia dah 30 tahun dah panjang umur? 40? 50? Jadi, Ibn Abbas, tokoh ulama tafsir, menjelaskan, maknanya, makna ayat ini, bukankah kami telah memanjangkan usia kamu sehingga 60 tahun? 60 tahun boleh kita kata kalau kenapa 60 tahun antara lain ialah kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya umur Baginda uh, dipanjangkan sehingga ke 63 tahun demikian uh, Khalifah Umar uh, Afad sebelumnya uh, Khalifah Abu Bakar dan Umar ketiga-tiga mereka Rasulullah dan dua sahabat uh, paling rapat dengan Baginda ketiga-tiga mereka dipanjangkan umur sampai 63 tahun. Ini ini pun satu satu keajaiban, satu perkara luar biasa. Dan ketiga-tiga mereka wafat ketika umur mereka 63 tahun. Jadi mana bukankah kami telah memanjangkan usia kamu sehingga 60 tahun? Hal ini dikuatkan oleh hadis yang akan kami sebutkan insya-Allah. Dan ini ada hadis penguat Uh, yang menyokong tafsiran ini ada yang berpendapat ertinya 18 tahun ini satu pendapat yang lain lah ada pendapat yang uh, menafsirkan ayat ini dengan erti 18 tahun uh, ini mungkin uh, kalau kita lihat kalau kita perhatikan dalam pada zaman sekarang ya umur 18 tahun ini Afgan, Umur 18 tahun itu umur uh, di mana seorang itu sudah dikira dewasa, kan? Ini yani dikira sudah uh, uh, bertanggungjawab dan uh, kalau dibuat salah dia boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi ada ada tafsiran kata ertinya 18 tahun. Ini yani kalau orang tu dipanjangkan umur ya ini sampai cukup 18 tahun. Ada lagi yang berkata 40 tahun, 40 tahun kita maklumlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi uh, rasul ketika umur baginda 40 tahun. Ini adalah ucapan Al Hasan Al Basri, Al kalabi dan Masruq dan dinukil oleh uh, dan dinukil dari Ibnu Abbas juga. Dan yani ini kenyataan daripada golongan tabiin tokoh besar uh, daripada generasi tabiin dan mereka meriwayatkan bahawa penduduk Madinah Penduduk Madinah, apabila salah seorang dari mereka sampai usia 40 tahun, maka waktu itu dia akan mengkhususkan, uh, dia akan mengabdikan dirinya untuk beribadah. Kalau sampai umur 40 tahun, dia akan mengabdikan dirinya untuk beribadah. Umur 40 tahun. Ada ya? yang mengatakan ia adalah usia balik. Usia balik. Ini pun pandang lainlah, ya. Iaitu apabila cukup usia balik. Maksimum usia balik 15 tahun. Ya, Seperti mana uh, kesimpulan uh, para ulama' Maksimum ulum, umur balik 15 tahun. Ibn Abbas uh, dan jumhur ulama' menyatakan bahawa Nadir, ini yani, uh, perkataan akhir dalam uh, ayat yang kita baca, yang kita baca tadi. Wajah akumun nadir. Wajah akun Nadir dan telah datang kepada kamu, ya pemberi uh, peringatan. Uh, nadir yang ada da, yang ada dalam riwayat ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan Nadir dalam uh, riwayat dalam uh, uh, dalam asar-asar maksudnya ialah Pemberi peringatan itu maksudnya ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau ialah seorang yang dat, telah diutus sebagai pemberi peringatan. Ya? Sepertimana dalam ayat-ayat lain Allah kata, وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ hatta نَبَعَثَ الرَّسُولَةِ Dan tiadalah kami akan menyeksa sebuah umat uh, akibat uh, kesalahan dan dosa mereka malaikat sesudah diutus kepada mereka seorang rasul kerana Rasulullah afwan kerana Allah Subhanahu taala Maha adil Allah tidak akan menyiksa sebuah umat atas dosa yang mereka lakukan tanpa memberi peringatan dan ancaman ke atas mereka terlebih dahulu Jadi demikian dalam ayat ini Allah kata ya waja'akumun nadhir dan telah datang kepada kamu pemberi peringatan yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Benar tuan-tuan, Rasulullah diutus buat generasi sahabat, Mereka lah satu-satunya generasi yang telah uh, bertemu dengan Rasulullah, berkesempatan bertemu dengan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan generasi umat Islam sesudah para sahabat? Termasuklah kita pada hari ini 1400 tahun kemudian. Adakah ayat dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk kamu berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Ini yani apakah tidak datang kepada kita generasi manusia pada hari ini? Adakah tidak datang kepada kita peringatan? Jawapannya iya. Sekiranya dakwah Rasulullah SAW dakwah Islam sampai kepada kita. Ini yani tak semestinya. Dikatakan sampai peringatan dengan seorang itu perlu bertemu uh, Rasulullah dengan uh, uh, secara bersemuka tak semestinya untuk di, di, ditegakkan hujah tidak semestinya kerana yang pastinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat sedangkan agama Islam itu adalah agama ya buat umat akhir zaman jadi bagaimana dikatakan telah sampai kepada kita Dakwah, sedangkan Rasulullah sudah wafat. Jawapannya memadai dengan isi dakwah Rasulullah, isi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sampai kepada kita. Kalau dakwah Islam sudah sampai kepada kita, kebenaran sudah ditegakkan kepada kita, maka kita diertikan telah sampai kepada kita pemberi telah sampai kepada kita peringatan. Yeah. Baik. Uh, ada pendapat lain mengatakan ia adalah uban ya uh, uban ya rambut, rambut putih ada pendapat yang lain kata peringatan tu ialah eh uh, rambut kita berubah saya ni pun dah mungkin dah berubah uban sikit uh, masa cepat uh, berlalu jadi uban rambut putih yang yang tumbuh pada kepala ya pada rambut kepala dan seumpamanya itu juga diertikan sebagai peringatan peringatan ya kita maklum bahawa kalau orang tu dah panjang umur kalau umur kalau orang tu sudah makin menikah dewasa maka akan tumbuhlah ubahan ya rambut dia akan berubah ini rambut dia ya akan ada rambut-rambut putih yang tumbuh itu pun diertikan sebagai peringatan. Peringatan bahawa usia kita semakin meningkat, bahawa ya kita umur kita makin makin panjang atau makin uh, uh, makin uh, makin, uh, makin tua. Uh, justru uh, ibarat uh, ungkapan yang orang-orang sebut kata, kata apa? Dunia kata pergi, kubur kata mari. Uh, macam itulah. Ya, kerana itu dalam sunnah Muslim itu ditegah daripada mencabut uban. Muslim kita ditegah daripada mencabut uban kerana uban itu adalah peringatan buat kita. Yani jangan jangan perasan masih muda, jangan perasan muda. Pun ada ada sebahagian yang mungkin tak sedar diri. Kalau boleh dia nak dia nak terus kekal uh, muda, orang kata. Kita kata nak kekal muda dari segi kecergasan itu bagus. Tapi dari sudut perangai, daripada sudut sifat, dari sudut ilmu, tingkah laku, ah itu kenalah kenalah terus meningkat dewasa. Jangan ya dah dah dah, dah makin tua tapi dia ya, masih lagi terbawa-bawa dengan uh, perangai uh, muda, ya. Perangai budak-budak dan semumpamanya. Ah itu tidak wajarlah. Ya, jadi itu antara boleh kita kata hikmah. Kenapa Allah uh, takdirkan bahawa rambut akan bertukar putih, akan berubah apabila seorang itu terus menengkar diwasil. Baik, seterusnya uh, hadis yang pertama dalam bab ini hadis 114 dalam kitab Riyadhus Saleh ini. Wa amal hadis fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى إمرئ أخر أجا له حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذا إذ أمهله هذه المدة يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذور hadis pertama dalam bab ini Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda Allah tidak lagi Allah tidak lagi memaklumi saya ingat boleh kita cantikkan lagi terjemahan tu Allah tidak lagi memberi keuzuran Allah tidak lagi memberi keuzuran kepada sesosok yang dia telah tangguhkan ajalnya sehingga umurnya mencapai 60 tahun. Allah tidak lagi memberi keuzuran. Yani dia tidak boleh lagi dikira ya uh, masih muda atau belum uh, belum apa uh, belum sampai peringatan. Allah tidak lagi memberi keuzuran buat seorang yang telah dipanjangkan umurnya sehingga 60 tahun. Ya sekiranya dia terus bergelumang dengan dosa ya dengan dengan dalam keadaan degil ya maksudnya menurut para ulama adalah Allah tidak lagi menerima alasan apapun dari orang itu yang telah berusia 60 tahun kerana dia kerana Allah telah menundanya sampai pada masa yang yang cukup panjang ini ini kerana Allah dah dah, dah bagi ruang dan peluang kepada dia untuk uh, memperbaiki keadaan diri dia. Untuk dia kembali ke pangkal jalan. Dalam bahasa Arab dikatakan, A'zar al-rajul apabila uh, uzurnya, ini, alasannya telah sampai pada batas akhir. Yang telah telah uh, diberi uh, keuzuran, telah diberi ruang dan peluang sehabis-habisnya. Itu maknanya, maknanya diberikan keuzuran diberi ruang dan peluang sehabis habisnya semaksimum mungkin kemudian hadis 115 ath-thani yani abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma qala kan umar radhiyallahu anhu yadkhuluni ma'a ash-shiyakh badr fa ka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi fa lima yadkhul hadha ma'ana walana lana abna'un mithluh فقال عمر إنه من حيث إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه, لا أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك Fasbih bihamdi Rabbika, واستغفروه. Inhu kahat awab. فَقَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ. Hadis yang kedua dalam bab ini daripada Ibn Abbas رضي الله عنهما berkata: Umar رضي الله telah memasukkan saya, telah membawa saya ke dalam majlis syura, majlis para pembesar Sahabat bersama para syiuh. Ya, ini bersama dengan tokoh-tokoh sahabat yang lain yang ikut dalam perang Badar. Ini itu adalah satu kedudukan kemuliaan. Kalau pada hari ini, seorang yang diberi kurniaan datuk datuk Seri, Tun, itu diberi itu dikatakan apa? Kurniaan kedudukan dalam masyarakat. Tapi para sahabat, ya. Kemuliaan mereka di, disebut uh, ber, berdasarkan perang-perang yang mereka telah turut serta bersama dengan Rasulullah SAW, terutamanya perang Badar, ya, perang pertama Umat Islam menentang orang uh, uh, musyrikin. Maka seolah-olah sebahagian mereka merasa tidak senang, merasa tidak senang dengan kehadiran. Uh, Ibn Abbas turut serta hadir dalam mesyuarat um, kita kata majlis tertinggi lah majlis tertinggi para sahabat maka Umar menjelaskan mengapa uh, anak muda ini ikut masuk di, uh, Umar menjelaskan mengapa anak muda ini ikut masuk di sini bersama kita pada Bukan Oma menjelaskan. Ya mereka berkata ini, ini ini salah terjemahan lah. Ya ada terjemahan yang yang tidak tepat di sini. Mereka berkata jemaah jemaah majlis tertinggi itu mempersoalkan mengapa anak muda ini ikut masuk bersama kita padahal kita juga mempunyai anak ya seusia dengannya, seusia dengan ibn Abbas. Maka Omar menjelaskan, sesungguhnya dia datang dari tempat yang kali, kalian maklum bersama. Uh, yang ini, kamu, kamu maklum tentang kedudukan uh, anak muda Ibn Abbas ini. Maka pada satu hari, dia memanggil saya dan membawa saya masuk ke dalam majlis syurah bersama sahabat-sahabat Allah. -sahabat, uh, besar yang lain. Saya merasa bahawa dia tidak memanggil saya pada hari itu melainkan untuk membuktikan kepada mereka. Yani ada tujuan uh, tertentu di sebalik kenapa Umar uh, meminta Ibn Abbas turut hadir ya, dalam pertemuan bersama dengan para pembesar sahabat yang lain. Umar berkata, apa yang kalian tahu tentang firman Allah Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan yaa idza jaa nasrullahi wal fath ya ini surah annasur maka sebahagian mereka menjawab kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepada dia apabila dia telah menolong dan memenangkan kita dan ini kita lihat apabila Umar tanya kepada para pembesar sahabat tentang maksud di sebalik itu aja An Nusruhullahil Fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa maksud dia? Kita pun kalau kita tengok ayat ini, kalau ditanya, ya, kalau ditanya apa maksud ayat pertama ini, mungkin kita tidak akan fikir uh, lebih jauh daripada zahir uh, maksudnya. Jadi ada yang kata uh, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar. Uh, apabila datang uh, pertolongan dan kemenangan ada sahabat yang lain terdiam tidak berkata apa-apa maka Umar bertanya kepada saya adakah memang begitu yang kamu katakan wahai Ibn Abbas yakni adakah itu yang kamu uh, tafsirkan itu yang kamu faham maka saya berkata tidak Ibn Abbas dia, dia tak setuju dia kata bukan macam tu ya maksud uh, maksud dia uh, Ibn, uh, dia berkata, lalu apa yang kamu katakan? Jadi, yani Umar, Umar tanya Ibn Abbas, kalau macam tu apa maksud dia? Apa maksud ayat tersebut? Saya so, berkata, ia adalah ajal kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah maklumkan kepada baginda. Buhan Allah. Tuan-tuan, siapa sangka? Ayat pertama, Iza ja'a nasrullahi wal fathih. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَدٍ Bahkan seluruh surah inilah, surah An-Nasr ini. Sedar tak sedar, ia adalah tanda hampirnya ajal Rasulullah SAW. Apabila dia turun, Rasulullah faham bahawa ajalnya semakin hampir berdasarkan surah ini. Jadi itu, itu, itu tafsiran Ibn Abbas bahawa surah An-Nasr ini adalah petanda hampirnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah datang kepada kamu pertolongan Allah dan kemenangan itu adalah, ya, ajal kematian atau hampirnya ajal kematian Rasulullah. Dia berfirman apabila datang telah datang kepada kamu pertolongan Allah dan kemenangan dan itu adalah petanda ajalmu maka bertasbih dan memu dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan daripadanya sesungguhnya dia yakni Allah adalah Maha Penerima Taubat maka Umar radhiyallahu an berkata aku juga tidak tahu tafsir kecuali apa yang kecuali seperti yang, apa yang kamu ucapkan jadi Umar pun bersetujulah dengan Ibn Abbas. Mahawa begitulah sebenarnya maksud tersirat di sebalik surah uh, Iza Aja'a Nasrullahi Wal Fath ini. Yeah. Peringatan daripada Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa hampirnya ajal uh, baginda. Justru baginda diperintahkan supaya bertahmid bersyukur memuji Allah di samping beristighfar. Ini kalau nak dikaitkan hadis 115 ini atau peristiwa peristiwa uh, uh, khalifah Umar dengan ibn Abbas yang dibawa ke dalam majlis para pembesar uh, sahabat uh, peringatan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan kita secara umum dan umat Islam secara umum bahawa jika umur semakin meningkat maka hendaklah memperbanyakkan tahmid mengucapkan Alhamdulillah di samping beristighfar ya memohon keampunan Allah Subhanahu Taala. Seterusnya ayat الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن معنى يتأول القرآن أي يعمل أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى وسبح بحمد ربك واصفِر وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي Subhanallah, wabhamdih. Astaghfirullah, wa atubu ilaih. Kata, "Kul tu, ya Rasulullah, araka tukthr min qauli Subhanallah, wabhamdih. Astaghfirullah, wa atubu ilaih." Fakal, "Akhbarani Rabbi, anni, saya akan melihat tanda dalam umat saya. Jika saya melihatnya, saya akan lebih dari kata Subhanallah, wabhamdih. Astaghfirullah, wa atubu ilaih. Saya telah melihatnya. Jika datangnya Rasulullah dan kesuburan, kesuburan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 dalam satu riwayat, adalah Rasulullah SAW memperbanyakkan doa dalam ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafirli. Baginda mentafsiri Al-Quran. Ini pun adalah riwayat Bukhari dan Muslim daripada riwayat Aisyah. Maksud mentafsirkan Al-Quran ialah mengamalkan apa yang diperintahkan dalam ayat wa bihamdi rabbika wa maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan beristighfar. Ini ketika mana Allah perintahkan atas baginda Rasulullah supaya bertahmid dan beristighfar, maka baginda melaksanakan perintah tersebut, perintah Allah itu supaya memperbanyakkan tasbih dan istighfar. Dan dalam satu riwayat milik Muslim bahawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan zikir sebelum meninggal dunia. Subhanakallahumma wa wabihamzika astaghfirulka waktubu ilaik. Uh, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Wahai Rasulullah, kalimah-kalimah apa ini, saya melihat anda baru mengucapkannya. Ini uh, Aisyah, histeri Rasulullah, perasanlah apabila Nabi mula uh, memperbayarkan uh, ucapan tersebut atau zikir tersebut. Maka baginda Rasulullah menjawab, telah dijadikan untukku satu petanda dalam umatku. Yang Rasulullah telah dimaklumkan lebih awal sebelum itu, kalau sekiranya baginda melihat tanda itu, maka baginda hendaklah mengucapkan uh, uh, uh, zikir tersebut. Uh, apabila aku melihatnya, maka aku uh, hendaklah mengucapkannya. Iaitu, apabila ya, turun ke atas uh, uh, surah, Uh, turun ke atas baginda surah Idha Ja'a Nasrullahi Wal Fath Sampai ke akhir uh, surah tersebut Dalam satu riwayat lain juga milik Muslim Rasulullah SAW Memperbanyakkan ucapan Subhanallah wa bihamdih astagfirullah wa atubu ilaih Aisyah bertanya Wahai Rasulullah Saya melihat anda memperbanyakkan, memperbanyakkan ucapan Subhanallah wa bihamdih astagfirullah wa atubu ilaih Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya telah diberitahu oleh Tuhanku bahawa saya akan melihat petanda pada umatku. Maka apabila saya melihatnya, hendaklah saya memperbanyakkan ucapan subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih." Saya telah melihatnya, yakni dan saya telah melihat tanda tersebut, ya. Yeah? Uh, Bahwasanya idza jaa'a Rasulullah al-Fath apa adalah pembebasan kota Mekah. Ya? Ini yang dimaksukkan dengan idajaan Nabi Sallallahu Alaihi Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaannya, ini yani, uh, surah ini uh, uh, uh, turun terlebih dahulu. Tinggal lagi Rasulullah uh, tercari-cari lah apa maksud ayat, uh, ayat ini. Maka Baginda telah melihat atau telah faham uh, maksudnya apabila berlaku pembukaan Kota Mekah ya pada tahun 8 Hijrah. Ini yani, uh, ketika itu Rasulullah memahami uh, uh, maksud surah Izaja anasrulllahil fath. Dan apa? Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini yani sesudah pembukaan Kota Mekah benar-benar manusia mula masuk Islam masuk agama Islam beramai-ramai maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunannya sesungguhnya dia Maha Penerima taubat. Ini Allah turunkan surah An-Nasr itu sebagai tanda ya tinggal lagi baginda hendaklah menanti uh, tanda yang dimaksudkan dalam surah uh, An-Nasr itu Kemudian apabila berlaku pembukaan kota Mekah, ya Rasulullah memahami itulah uh, tanda yang dimaksudkan dalam surah uh, An-Nasr itu uh, justru baginda ya uh, memperbayarkan ucapan zikir yang dibaca tadi. Ya subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih kerana itu yang diperintahkan ke atas baginda dalam surah uh, Idhaja'an Rasulullah wal-Fatih ini. Baik, seterusnya hadis 117, ar-Rabi' an Anas radhiyallahu anhu qala inna Allahu 'azza wa jalla taba'a al-wahy 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tuwfiya akthar ma kana al-wahy. Hadis keempat daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata Sungguhnya Allah Subhanahu taala Uh, melanjutkan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat Hingga, Sehinggakan wahyu lebih banyak turun menjelang wafatnya maksudnya ternyata bahawa wahyu terus-menerus turun ke atas baginda sallallahu uh, alaihi wasallam sepanjang 23 tahun uh, baginda diangkat menjadi rasul malah wahyu terus bertambah dan bertambah terus lebih banyak turun pada saat uh, ajal baginda uh, semakin hampir yakni semak, uh, ketika mana ajal Rasulullah semakin hampir ternyata bertambah uh, wahyu yang yang yang diturunkan ke atas uh, baginda sallallahu alaihi Uh, Asalam, ya. Yeah. Uh, dan ternyata bahawa itu semua adalah tanda banyaknya wahyu turun. Ini yani banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah S.A.W. di akhir usianya. Itu ternyata itu semua tanda. Uh, hampirnya uh, ajal baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu jelas satu perbezaan uh, berbanding waktu-waktu uh, sebelumnya. Ya. Yeah. Baik. Kemudian hadis uh, 118 Al-Khamis An-Jabir radhiyallahu anhu kala qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'ath kullu 'abd 'ala ma 'ala ma mat hadis yang kelima dalam bab ini daripada Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya menurut keadaannya di waktu dia mati jadi demikianlah hakikatnya setiap seorang itu akan diperkirakan kedudukannya baik atau buruk Mengikut keadaannya sewaktu dia meninggal dunia. Baik atau buruknya kita dinilai atau bergantung kepada keadaan kita sewaktu kita menghembuskan nafas terakhir. Jika waktu itu adalah keadaan kita uh, sebaik-baiknya, maka demikian adalah uh, kesudahan kita. Berbanding kalau sebaliknya, maka wal'iyyadzubillah, ia demikianlah akan diperkirakan uh, ke atas kita. Kita maklum bahawa dalam perjalanan hidup seseorang itu, seorang itu keadaannya mungkin akan berubah ubah daripada buruk kepada baik atau daripada baik ke buruk, wal'iyyadzubillah. Maka barangkali timbul persoalan, uh, keadaan yang manakah yang akan diperkirakan seorang itu. Adakah semasa di awal usianya atau di pertengahan usianya atau di akhir usianya? Ya, maka jawapannya adalah di akhir usianya. Karena itulah keadaannya ketika eh, itulah eh, kesudahan eh, dirinya. Maka kalau sekiranya di akhir usianya dia berubah ke arah yang yang lebih baik, ya, bahkan eh, dia terus bertambah baik dan terus bertambah baik sehinggalah di akhir usianya dia berada dalam keadaannya yang terbaik berbanding-banding sebelumnya uh, maka itulah ya, kesudahan yang akan diperkirakan ke atasnya dan itulah keadaan yang akan dia dinilai atasnya berbanding kalau sebaliknya sebelumnya itu sebelumnya dia baik tetapi ternyata dia uh, lalai leka Lalu keadaannya merosot, jadi buruk dan terus seburuk, uh, dan dia meninggal dunia dalam keadaan itu. Contohnya kalau sebelum tu dia jaga salat, tetapi di akhir usianya bahkan semasa dia meninggal dunia dia tidak lagi salat. Wallahualam. Maka ini satu satu yang yang buruk, dan dia akan dinilai mengikut keadaannya uh, itu. Ya, yeah? uh, maka Hadis 118 ini, setiap manusia akan dibangkitkan menurut keadaannya di waktu dimati, adalah anjuran supaya terus memperbaiki keadaan dia, terus meningkatkan imannya, terus menambahkan amal solehnya agar itulah keadaannya sewaktu dia uh, menghembuskan nafasnya yang yang terakhir. Dan dan hadis 118 ini peringatan. Peringatan supaya kita terus menjaga diri kita. Jangan lalai, jangan leka. Kerana kita tak tahu bila ajal itu akan datang. Kita khawatir kalau ajal itu datang sewaktu kita lalai dan leka. Sedangkan itulah keadaan yang kita akan diperkirakan dengannya di di akhirat nanti. Maka pentingnya seorang Muslim itu terus melazimi suruhan dan larangan Allah, melazimi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melazimi sunnah dalam segala ibadah yang dilaksanakan, menjauhi tokoh tambah, jangan menyalahi sunnah Nabi, jangan diamalkan ibadah-ibadah yang tidak diamalkan oleh Nabi, kerana kita tak tahu bila kesudahan kita akan tiba, bila ajal itu akan tiba. Pentingnya melazimi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amal ibadah, dalam akhlak dan segala apa uh, urusan kita perlu melazimi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana itulah sebaik-baiknya, itulah perintah di ke atas kita. Kita diperintahkan supaya uh, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepadanya. Dan harapannya ialah supaya tiadalah bila kematian itu datang melainkan kita mati di atas sunnah, mati di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mati dalam keadaan selainnya dalam keadaan bergulungang dengan uh, maksiat walaupun berlah bergulungang dalam keadaan terpalit dengan bid'ah tukuk tambah amalan-amalan yang direke-reke inovasi-inovasi yang diada-adakan dalam agama dalam syariat dalam amalan ibadah atau paling bahayonya kalau seorang itu mati dalam keadaan syirik menyekutukan Allah di dalam ibadah yang dilaksanakan mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Maka itulah adalah uh, seburuk-buruk keadaan bahkan paling keadaan yang paling bahaya yang uh, kita uh, mohon memohon perlindungan, perlindungan Allah daripadanya. Jadinya Daripada hadis-hadis yang telah kita baca, ya dalam bab yang ke-12 ini, anjuran menambah amal kebaikan di usia sunja. Itu kalau sekiranya usia kita sudah sampai uh, ketua. Dan antara pandangan yang diutarakan oleh para ulama ialah waktu umur dah 60 tahun. Jadi boleh saya katakan di sini tuan-tuan dan minta maaflah saya terlebih dahulu minta maaflah kepada a uh, a uh, pak cipaci tuan-tuan yang mungkin sudah uh, berumur sama-sama sama-sama uh, memberi peringatan kalau umur sudah 60 tahun maka itu sudah dikira Uh, usia sejenis. Bukan 70, bukan 80, bukan 90. Tak, 60 tahun. Kalau dah 60 tahun, maka itu sudah dikira uh, usia sudah lanjut. Maka segala apa peringatan, segala apa yang, uh, segala apa peluang dan ruang telah diberi kepada kita maka hendaklah seorang itu memastikan keadaannya dalam keadaan yang terbaik di usia senja itu. Nak kata bahawa, tuan-tuan, seorang yang sudah lanjut usianya tidak patut bersikap atau berperangai seperti orang yang di bawah usianya, seperti orang yang muda. Tak patut orang orang tua bersikap seperti orang muda. Ya ni dari segi uh, tingkah laku, dari segi sifat uh, sifat uh, tidak matang atau sifat-sifat yang buruk itu tidak wajar. Kerana kalau orang muda bertingkah laku seperti itu, maka boleh barangkali dia, dia, boleh dikatakan bahawa dia dia tidak tahu. Sebab dia muda lagi, dia tak tahu, dia tak faham. Dia tak belajar lagi, dikurang pengalaman dan sumpamanya. Tetapi kalau umur dah tua, apa pula keuzuran yang nak diberikan kepada dia? Sedangkan umur sudah tua. Kalau perangai masih, minta ini minta maaf lah, ya. Kalau perangai masih tak senonoh misalnya dan sumpamanya, maka ini semua tidak wajar. Perlu diubah. Di, di, di, di dan tak dinafikan bahawa ini semua berkait dengan menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca dan dan belajar, ya. Mengambil mengambil peringatan dan pedoman. Dan dengan itulah se seorang itu akan dapat meningkatkan keadaan diri dia untuk terus bertambah baik dan terus bertambah baik iaitu dengan jalan ilmu tidak ada jalan yang lain dan kita maklumlah tuan-tuan beza kalau kalau orang yang sudah berusia kita kita kata buat perangai lah. Jadi kalau orang yang dah berusia buat perangai memang itu akan dipandang dipandang serong oleh masyarakat ya berbanding kalau kalau uh, orang yang muda Contohlah saya contoh yang yang terlintas dalam fikiran saya kalau kalau merempit naik moto, motosikal di jalan raya. Biasa kita tengok yang merempet ni anak-anak muda. Ya mungkin mungkin tak tahulah belasan tahun atau awal 20 tahun. Dan kita boleh kita boleh fahamlah kenapa mereka berbuat demikian. Tapi contohlah ini ini saya kira belum belum wujud lah. Tapi andainya kalau ada orang yang tua orang yang dah udah uh, usia dah meningkat tapi pun merempet juga apa apa agaknya ya yeah? apa agaknya uh, reaksi uh, kita reaksi masyarakat ya tentu akan akan uh, memandang uh, buruk ya yeah, sikap itu kerana uh, tingkah laku sedemikian tidak patut uh, berlaku tidak patut dilakukan oleh seorang yang sudah uh, berusia jadi itu maksud di sini iaitu yang nak disampaikan dalam bab ke dua belas ini Supaya terus memperbaiki diri, terus menambahkan amal kebaikan, terutamanya apabila ya, usia semakin uh, meningkat. Dan ini tidak menafikan bahawa kalau mereka yang masih muda, masih belum sampai umur 60 tahun, ini tidak bermaksud bahawa kita boleh uh, boleh lalai dan leka, ya, uh, ter, terjerumus dalam maksiat. Uh, dan sumpamanya yeah, kerana sudah hanya kita tak tahu bila ya, ajal itu akan akan datang yeah. uh, walaupun yeah, ini semua peringatan-peringatan yang perlu kita uh, ambil perhatian uh, semoga kesudahannya kita mendapat husnul khatimah daripada Allah subhanahu wa ta'ala mati menghembus uh, nafas yang terakhir dalam sebaik-baik keadaan uh, InsyaAllah Ikhwah eh, tuan-tuan dan perempuan Saya ingat uh, sekadar itu untuk kita pada uh, Malam ini Saya akhiri dengan tesbih kafarah Bahanakallahumma wabihamdika Syeduala ilahilantassafruka watubulaik Wassalamuala ala nabila muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in